Velkommen til Kongehuset bag kulissen, Danmarks eneste podcast, der hver uge dækker kongehuset både kærligt og kritisk. I denne her uge vender vi blikket mod USA og prins Harry og Meghan, der igen, fristes man jo lidt til at sige, har gjort sig selv til hovedpersoner i en ø, ny skandalesag. Ifølge parret selv... At de blevet jagtet vildt i timevis af paparazzier i New Yorks gader? Men ifølge både politiet, taxichaufføren, der kørt dem, og øh, også en hel del amerikaner efterhånden, så er det vist ikke helt så slemt, som parret egentlig selv startede med at sige, det var. Men hvad er egentlig op og ned i den her sag, og hvordan ser amerikanerne efterhånden på Megan og Harry, som på en eller anden måde bliver ved med at gøre sig selv upopulære, også over there? Det skal vi prøve at svare på i den her udsendelse, øh, og til at hjælpe mig med det har jeg inviteret dig, Gitte Boer. Velkommen til. Du er Berlinskes udlandsredaktør. Mange tak skal du have. Og har jo beskæftet dig en hel del, må man sige, både med selvfølgelig USA, men også Meghan og Harry og, og det, det britiske monarki også her på det seneste. Det har jeg. Og så har han der boet i New York. Jeg har gået rundt i de gader, hvor dramaet hvor udspillet sig. Ja. Så vi kan jo lige starte med at få sådan en altså øjenvidende beretning nærmest fra, fra gaden i New York. Hvad, hvad tænker du selv? Altså sådan en to timer lang biljagt. Er det muligt på Manhattan? Altså, jeg synes, det var ret vildt, at det havde vejet to timer. Også fordi der, hvor de var, altså til det arrangement, de var, det var i Midtown. Og derfra op til Upper East Side, som det hedder, øh, hvor de jo skulle hen for at overnatte. Der er altså et, det er altså et relativt kort stykke vej. Det er sådan et, vej, man, et stykke vej, man kan tilbagelægge øh, på gåben på måske en halv timers tid. Så øh, jeg vil i hvert fald sige, at det undrede mig meget. Og det er også det, at Jamen, en biljagt. Hvad, hvad konstituerer en biljagt? Øh, fordi man kan i hvert fald ikke køre ræs og køre med, med en, en, sådan en bil i haserne, eller med paparazzi-fotografer i haserne på samme måde, som man kunne i Paris dengang. Øh, Prince Harry mor jo så tragisk støde. Så det har i hvert fald været en anderledes slags biljagt, end den, øh, man måske umiddelbart vil tænke. Ja, der er i hvert fald flere amerikanere også på Twitter og alle andre sociale medier, der er ligesom ude at sige sådan, husk lige, altså I er ikke i LA, når I snakker om det her. Altså i LA kan man have biljagter, og vi kender de her sådan øh, nærmest drone skud fra nogle af motorvejene ikke? Øh, ind mod LA, hvor der har været de her berømte biljagter gennem tiden. Men... Øh, men det kan man bare ikke rigtigt på samme måde i New York. Jeg vil i hvert fald sige, at de fleste, der har bevæget sig rundt i rush hour i New York og holdt for det ene trafiklys efter det andet, og håbet og bedt til, at de ville nå frem til deres destination, de har siddet og, og rynket lidt på panden over det her. Fordi meget ofte så foregår trafikken jo i sneglefart. Jeg har ofte siddet i en, en taxa i New York og fortrudt, at jeg ikke bare havde taget subway ind, fordi ja. det simpelthen går så langsomt, fordi trafikken er for tæt. Ja. Og vi starter lige, inden vi, inden vi ligesom diskuterer den her sag, så lad os lige få, få tidslinjen på plads. Fordi der er jo sket en hel del, øh, siden i blev meldt ud i sidste uge, at, øh, at de var udsat for den her biljagt. Det starter med, at øh, Megan og Harris talsperson, onsdag er det vist, melder ud, at, øh, at de har været udsat for en... Øh, en næsten katastrofal biljagt øh, i to timer på Manhattan, som vi som lige har snakket om, er en kreds af højst aggressive paparazzifotografer fotografer er ordlyden i, øh, i, den her, i den her melding, der kommer ud, og, og Alskens medier, inklusive os selv på BT, vi skriver selvfølgelig den her nyhed, og der er den her talsperson, der er ude at sige det her, og det gør, de fleste medier i verden, at der har været den her hændelse. Også fordi de fleste af os øh, tænker jo nok straks øh, på Diana øh, og den sag selvfølgelig. Men, øh, men den her melding kommer ud, og så ruller sagen jo ligesom derfra. Altså, øh, politiet kommer hurtigt på banen og ligesom også får sagt, at der har været en hændelse, men der er ikke nogen, der kommer til skade. Der er ikke nogen anholdte. Og man kan ligesom godt høre på den melding, der kommer fra politiet, at det, altså, det er ikke er en, en større sag for dem. Og, øh, og så kommer der ligesom et, et andet efterspil, og det er den her sådan, øh, kritik, der ligesom begynder at havle ned over dem, sådan rimelig hurtigt. Og, og en af dem, der, der går forrest i det kor, det er øh, hende, der hedder øh, Megan Kelly, som er meget, meget, meget kendt konservativ øh, tv-vært. Det kan være, at du lige kan sætte et par ord på hende, Birgitte, sådan, hvad er hun for en skikkelse, fordi hun er jo kæmpe, kæmpe stor i USA, men måske for mange hjemme ikke helt lige så kendt et navn. Hun var den mest succesrige øh, vært på Fox News i en årrække, blev verdensberømt, øh, da hun under valgkampen i 2016 stillede Donald Trump det her spørgsmål om hans war on women, øh, som han svarede meget flabet på. Og øh, så har hun jo siden øh, været sådan omgavet af en vis sådan, øh, nogle skandaler, hvor øh, hun blev ansat på NBC blev fyret. Nu har hun startet for sig selv og har en meget, meget lyttet øh, podcast og YouTube-kanal, hvor hun ikke forsømmer nogen lejlighed til at skælde ud på Meghan Harry. Ja, det må man sige. Hun er sådan lidt, øh, altså, Piers Morgan, men øh, i, i USA, hvis man skal snakke om, hvem der kan kritisere det her par mest. Men hun lagde ikke fingre imellem, og lad os lige høre et, øh, et klip med hende. Were they going to the Hamptons? Was it an emergency car race to the Hamptons? Because that's the only place that takes two hours <laughs> on a Tuesday night. Right, they're exaggerating, because they like being in the public eye, and let's face it, He's been trying to make her into Diana from the moment they started dating. Remember early on, she had like a couple of paps following her and he released the statement like, I'm not going to allow her what to happen to her, what happened to my mother. That's not what's happening. Welcome to being a public figure. Grow up. By the way, if the paparazzi were really doing this, up on the sidewalks for two hours endangering people, these NYPD guys would have arrested them. This would not have gone on for two hours. So I will wait to hear from the NYPD. I am very open-minded to a different story, but what they've put out right now stinks to high heaven, just like everything this pair puts out into the public eye. Hun er jo uh, talt ikke fan even kan man godt høre. Og det her grow up, altså hun, hun lægger ikke fingre imellem og siger ligesom med andre ord. Jeg tror overhovedet ikke på den her historie. Det ser jo lidt det samme, som du siger. Altså, det er næsten umuligt at køre to timer på den her måde. Øh, så hun bliver ligesom på en eller anden måde banderfører for, for kritikken. Men det her, hun siger med, at han, at han på en eller anden måde prøver at gøre Megan til Diana, det er jo heller ikke første gang, man har hørt den kritik. Øh, har hun, når hun siger det, der så, øh, har hun et stort følge i USA, der er enige med hende i det? Ja, der er i hvert fald en voksende kritik af Megan og Harry i USA, de var faktisk øh, sådan relativt populære, da de i sin tid flyttede til Kalifornien. Men så er det langsomt gået ned ad bakke. Og øh, det begyndte med det meget berømte Oprah-interview, hvor de jo sad og øh, svinede den kongelige familie i Storbritannien til. Synes jeg godt, man kan kalde det. Og, og siden, at øh, de udgav den her Netflix-dokumentar, og Prince Harry efterfølgende udgav en bog... Der er deres popularitet altså dalet støt. Så der er helt sikkert en voksende modstand mod dem, særligt på den amerikanske højrefløj, som Megan Kelly repræsenterer. Folk synes, de er sådan et par wokesters, altså de er sådan nogle øh, venstreorienterede idealisttyper, som går rundt i al deres frelstid, og synes, de har ret øh, til en, en masse opmærksomhed, samtidig med, at de altså siger, at de gerne vil være i fred. Så der er sådan et meget hårdt blik øh, i USA på den øh, dobbeltmoral, som man mener, at øh, Meghan og Harry repræsenterer, altså det hyggeleri, de er kommet ansigne med. Og så vil jeg sige, at i forhold til det, hun siger, Meghan Kelly, med at Harry har forsøgt at sådan stage øh, Meghan som en, en ny Diana, det synes jeg sådan set, hun har en pointe i. For han har fra meget tidligt i deres forhold igen og igen fremhævet, hvor bange han var for, at hun skulle blive forfulgt af paparattier, at hun skulle få den samme skæbne øh, som hans mor. Han har været meget beskyttende over for hende. Det fremgår også af Spare, hans øh, bog, mm. øh, som nogen måske har læst. Det er jo en, en ganske glimrende øh, selvbiografi og meget underholdende læse. Men det skinner tydeligt igennem, hvordan at de har en rollefordeling, det hedder, at han skal beskytte hende, altså han skal passe på hende. Øh, og, og det synes jeg også i den her sammenhæng bliver meget, meget tydeligt, at øh, hun har han har i, i sit altså i Harris hoved der har hun nogenlunde den samme position som øh, prinsesse Diana havde Forskellen er jo bare at der har hun jo slet ikke i forhold til det britiske folk eller resten af verdensbefolkningen for den sags skyld Diana var jo øh, prinsesse i hvad 15 år før hun blev skilt fra fra Charles udførte jo et kolossalt arbejde for det britiske kongehus nåede jo at blive integreret og etableret arbejdet for sagen Meghan Markle var vel noget, der lignede 10 måneder i Storbritannien, før de flyttede til USA, og nåede jo slet ikke at, at, at gøre sig fortjent til den sammenligning, som paret hele tiden dyrker med prinsesse Diana. Og det er jo også noget af det, som virkelig provokerer amerikanerne. Hvorfor skal hun sidde der og tro, hun er Diana, når det, hun har på CV'et, det er en sådan halvfesen skuespillerkarriere, og øh, et øh, relativt kort ophold i Storbritannien, hvor det meste af tiden gik med skænderier med resten af familien og, og gråd og tænder før de så flyttede til Montecito, et luksusområde i Kalifornien. Ja, og det er sjovt, du nævner også Netflix-serien, hvor de er med. Der er jo faktisk også en scene i den serie, hvor man ser ham tale om sin mor, og så ser man ligesom inde på et af deres værelser, at de har billeder hængende. altså en til en nærmest det samme billede med Diana, og, der holder Harry og Megan, der holder deres søn. Altså hvor det næsten bliver sådan lidt underligt, altså det er sådan, at man sammenligner sin, sin kone så meget med sin mor, men det er i hvert fald ikke noget, han har, altså, han har forsømt nogen lejlighed til at, at gøre, som du, som du selv siger, begge det. Men efter Megan Kelly så kom ud med den her kritik. Så ja, der er der flere andre, der er ude og kritisere. Øhm, og så er det jo også en, en meget sjov mellemregning, synes jeg, øh, kommer vi nok også lidt ind på, i forhold til det her med, øh, hvordan man i USA ser på, på retten til øh, den frie presse. Fordi øh, Meghan og Harry vil så gerne have fat i de her paparazzi-billeder, der er blevet taget af dem under den her biljagt. Øh, og deres advokat indgiver ligesom en anmodning om, at... Øh, hit med billederne, dem vil vi gerne have, dem synes vi faktisk, vi har ret til. Øhm, og det er det her fotobureau, der hedder Backgrid, mm. som får den anmodning. Og deres øh, svar endte jo så også med at gå verden rundt. Det blev ligesom et nyt kapitel i den her saga. Øh, og jeg læser lige op her fra det svar, de, de sender tilbage, som lynhurtigt øh, blev opsnappet selvfølgelig af pressen. De skriver, I Amerika, som jeg er sikker på, du ved, tilhører ejendom dens ejer. Tredje parter kan ikke bare kræve at få det udleveret, som måske konger kan gøre. Og så skriver de også videre. Måske skulle I sætte jer ned med jeres klienter og rådgive dem om, at deres engelske regler om kongeligt privilegium ikke kan få dem til at kræve, at borgerskabet skal overgive deres ejendom til kronen. Det blev forkastet i dette land for længe siden. Vi står ved vores grundlæggere. Au, tænkte jeg, da er læste det. Øhm, og, øh, og på en eller anden måde læser jeg også lidt ind i det her. Der er jo virkelig nærmest et øh, skæld mellem øh, Land of the Free, USA og det gamle institution institutionelle England, der har et monarki, ikke? På en eller anden måde. Ja, og nu skal man jo huske, at USA jo også de oprindeligt frigjorde sig jo fra britterne, og det har de selvfølgelig aldrig helt glemt, men der er jo også en stor optagelighed i USA af det britiske kongehus. Mange var jo enorme, og mange amerikanere var jo kæmpe fans af øh, dronning Elizabeth og har jo respekt, kan man sige, for institutionen, men Meghan og Harry har bare fået en helt anden rolle, også i den amerikanske offentlighed, og det at de gør det her, at de forlanger at få de her billeder udleveret, det opfatter man jo som provokation, både fordi der er forskellige oplevelser af, hvordan det her forløb var, flere af de her paparazzi-fotografer havde været ude og sige, at vi oplevede altså ikke, at der var nogen, der sådan rigtig var i fare her, altså det var, det var på ingen måde intentioner, og det var heller ikke det, vi oplevede skete, og det at man går hen, til et, et, et, et fotofirma som det her, og forlanger for billederne øh, udleveret sådan uden videre. Det afføder så det her meget spidse og spydige svar, som jo fik en sejrsgang på Twitter, blandt alle øh, Meghan Harris Harrys øh, modstandere, som synes, endelig var der nogen, der sagde fra, at her blev de virkelig sat på plads. Men det vidner også om, hvad det er for en kultur, de landet i, det øh, slagsmål, de har kørt med den britiske presse, hvor de jo har la lagt sag an mod en lang række britiske medier, øh, og hvor den britiske presse jo også har meget på samvittigheden. De har jo lavet ulovlige aflytninger, de har jo dokumenteret gang på gang, brudt alle etiske regler, også i forhold til kongehuset. Øh, så fungerer det jo bare anderledes i USA. Her er man jo firm believers in the first amendment. Det er simpelthen det første stykke overhovedet i den amerikanske forfatning, at man har ytringsfrihed. Og det tror man altså øh, fuld og fast på øh, i de amerikanske medier. Og det er jo den krig, man også ser begynde at udfolde sig nu. Det Meghan og Harry har kunnet i Storbritannien, altså den, den, det, de måske endda hos nogen har fået sympati på, det kan de altså ikke i USA... Der er ikke nogen, der synes, at det er synderligt synd for dem, at der bliver taget billeder af dem, fordi de har været med til en prisuddeling i New York, og så kører hjem. Det sker hver eneste dag i New York, der er celebrities øh, så langt øjet rækker. Det er faktisk relativt tit, når man går rundt i New Yorks øh, gader, at man får øje på nogen, øh, som, øh, som er berømtheder. Nogle af dem er også forfulgt af, af fotografer, men det opfatter de jo som the name of the game. Og i øvrigt så er New York en af de byer i verden, hvor det er nemmest for berømtheder og være i fred. Det er også derfor relativt mange bor der, eller har en lejlighed der, simpelthen fordi det er et sted, man lidt kan lade sig opsluge af gadebilledet, øh, og, og hvor folk ikke tager så meget notits til dem, øh, som man gør mange andre steder i verden. Ja, Og øh, jeg tror faktisk, det var vores øh, egne Jakob Heinle der, der sagde i en, en, en kommentar, at, øh, at der er jo rigtig mange berømtheder, i, øh, der bor i New York, som ligesom lever med, at ja, paparazzierne ved, hvor man bor, mm. men så er, Altså, så ved de det, men omvendt, så, så, kan, de også godt, altså, så kan man lidt leve med dem, fordi ja, så står de måske ude foran en dør, men, men man, man lever lidt med det, og så går man ind i sin bil, ikke? hvor at, at de vil ligesom Megan og Harry på en eller anden måde gerne undgå, at nogen finder ud af, hvor de er, og så bliver det på en eller anden måde skærpende for paparazzierne at finde ud af det. Ikke? Altså jo, jo, og det er jo også, at det her var jo ikke engang deres private hjem, det her var jo en... en en bolig, åbenbart en, en vens bolig, hvor de skulle overnatte, om paparattierne havde fundet ud af det. Altså, det kan man jo diskutere, hvor, hvor stort et problem det havde været. Men der er massevis af så For eksempel Sarah Jessica Parker, der spiller Carrie Bradshaw i Sex and the City. Hun bor nede på Charles Street øh, på Manhattan. Stort set hver eneste dag står der øh, fotografer uden for hendes hus og ser, om de kan få et billede af hende, mens hun følger sine børn i skole. Det er givetvis dødhammerne irriterende, men det medfører altså ikke, at hun begynder at, at lave stort ramaskrig øh, over, hvor forfuldt hun er. Øh, der er en, en mange fordele ved at være kendt, og der er også en bagside ved det, og, og det accepterer de fleste, i hvert fald de fleste amerikanske, øh, kendtiser, men der har Harry og Meghan altså nu demonstreret et andet forhold til pressen. Ja. Og noget af det er altså også, som jeg synes er vigtigt at sige, at grunden til, at det, det efter min mening i hvert fald var så tåbeligt, at de sender den her øh, meddelelse ud, det er jo, at øh, det havde været sådan en god aften. Altså, de, de havde jo medvind på cykelstien. Hun har fået en pris, en feministpris, overrækt af Gloria Steinem, den gamle, berømte øh, amerikanske feminist, under et stort øh, øh, galershow i New York. Hun ankommer Meghan Markel i guldkjole, i guldstiletter. Hun ser brandhammerne godt ud. Harry ankommer smilende sammen med hende. Det var en god aften ja. for dem. Og, og det var en måske, det kunne potentielt have været et vendepunkt efter lang tid med brok og øh, tirader af klager over det ene og det andet, og, og hvor de lå i, i krig med, med både Harris-familie, medierne osv. Og, øh, og så ender det med det her, altså ender simpelthen med, at de så efter den der køretur hjem, sender den der meddelelse ud via deres talsperson, og bum, så er det det, Hele historien handler om, og igen bliver de fremstillet som sådan et par klønkere, der ikke har nogen realitetssans og som benytter enhver lejlighed til at gøre sig selv til ofre. Sådan havde det ikke behøvet at være. De kunne i stedet for have stået i rampelyset, og, og, og hun kunne, Megan Markel, hvilket formentlig også har været en del af tanken med at tage til New York for at modtage den her pris, hun kunne være rykket ind i det der øh, kvinde med substansunivers, hvor hun helt tydeligt gerne vil, vil hen. Ja, Ja, og det der jo så også, øh, hvad kan man sige, går galt for dem, det er jo, at de går ud med den her melding, og altså Megan øh, Meg Kelly modsiger dem, politiet modsiger dem, og så er der så også flere medier, der får fat i den taxichauffør, der har kørt dem et stykke af vejen. Og det får jo også deres historie til at fremstå øh, millestalt øh, overdrevet. Øh, vi kan lige høre et klip, det er taxichaufføren, som hedder suk Seng. Singh, håber jeg siger det rigtigt. And what do you think about the description of this, you know, the, the near catastrophic event? Oh, I don't think that's true. <laughs> I think that's all, you know, exaggerated and stuff like that. So don't read too much into that. As far as you were concerned, when they were in your taxi, you know, what, did you feel like you were in danger? No, did you... no. Did it feel like the paparazzi were being aggressive? aggressive? No, no, no, no, no. They were behind us. I mean, they stayed on top of us. That was pretty much, it. Yeah, there was nothing more, you know, they kept a distance. It was just like journalists, just like everybody else trying to get pictures make a quick buck. Was it a good tip? Yeah, it was great, man. 10 minute drive, $50 or Okay, who you asked for, right? <laughs> you can't beat that. Altså han har bare haft en god aften, kan man ligesom fornemme. Og han gør i hvert fald ikke meget for at tale deres historie op, må man sige. Han har så også i, i altfærdende, skal jeg lige sige, at der er også flere steder, hvor han ligesom har sagt, at de var nervøse. Altså han kunne godt mm. fornemme på, på bagsiden at, at de havde det ikke rart. Men, øh, men i hvert fald, så har han ikke oplevet situationen lige så voldsomt, som de selv har. Men der kan vel også godt have været en situation, hvor øh, sådan er det jo nogle gange, når man skal snakke om den oplevede sandhed. Ikke? Altså de mm. har måske oplevet det værre end alle rundt om har. Ikke? Men, men de to timer kan man jo ikke rigtig diskutere. Har det været to timer, eller har det ikke? Øh, tænker jeg. Men de, men de der to timer var jo inklusiv et ophold på en Politistation, for de kører simpelthen hen, da de kommer op til 67th Street, øh, hvor der ligger sådan en, en lille politistation. Jeg kender den, for jeg boede faktisk selv lige rundt om hjørnet derfra. Og der kører de jo hen, og det ved jeg, det er noget, de har gjort tidligere, øh, hvor Megan Markle i hvert fald er gået ind på politistationer forskellige steder, hvis hun har følt, at det var for meget med, med paparazzierne. Øhm, og det er jo så efterfølgende også blevet kritiseret. Hvorfor kørte de derhen for det første? Øh, og for det andet, da de så kommer ud derfra, hvorfor i alverden stiger de ind i en yellow cap? De havde jo en sort limousine, som de kørte fra øh, det her center, hvor de havde været til prisoverrækkelse. Øh, og det er der jo mange sikkerhedseksperter, der har angrebet, fordi det sidste, man har lyst til hvis man vil være i, i sikkerhed, det er at køre rundt med en eller anden tilfældig chauffør i en yellow cab i New York. Så, så der er mange, der har undret sig over det her forløb. Men du har fuldstændig ret. Selvfølgelig har de haft en oplevelse af, at, øh, at det her var farligt, at det var for meget, at det var overvældende. Øh, og, og de har begge to formentlig også nogle trigger, altså noget angst. Øh, han har jo i hvert fald Harry, fordi han bærer rundt på mindet efter sin mor, øh, og har det der med sig, og, og vil have det hele livet. Men det, der er, det springende punkt er jo, om de skal gå så massivt ud altså med deres klagesang efterfølgende, øh, så, så de får skabt det der sådan, fokus på, øh, på den her... Øh, tur, som, som så efterfølgende bliver pillet ret meget fra hinanden. Men taxachaufføren er jo vidunderlig. Og det, man må glæde sig over midt i det her, de er i hvert fald ikke sådan nogen fed røve. Han har da fået en god tip. Han har fået den god penge for det. Det, det har han. Han, han har fået lidt ud af det. Ja. Øh, og jeg synes jo også, at den der tilgang, han har, den siger jo også noget om, altså hvad New York er for et sted. Fordi det her, believe me, altså, det er jo ingenting. Nej. New York er en by, hvor der sker vanvittige ting hver evig eneste dag. Ingen på Manhattan interesserer sig synderligt for, at der er det her royale par. Altså, øh, og det, at der er nogle paparazzi der kører efter dem i håbet øh, om at, at tjene penge på et billede, det er selvfølgelig irriterende for Meghan og Harry, når de ønsker det. Men omvendt, så må man altså også bare sige, at det er et vilkår. Det er svært at forestille sig en celebrity-kultur, hvor det her helt og aldeles bliver afskaffet. Og det er måske det, man lidt mangler også at, at kunne spørge Meghan og Harry om. Hvad forestiller I jer så? Altså, hvad er alternativet H hvordan, altså hvordan vil I så leve præcis. egentlig? Altså altså hvad er det egentlig, I vil? Fordi nogle gange er det, jo, får man lidt den fornemmelse, at altså, I vil gerne have lidt af det hele. Ikke? Altså, I vil gerne leve privat, men også være øh, den største ser på Netflix. Og så vil I gerne leve lidt privat igen, og så vil I have en bestseller. Og så altså, lige præcis. kan man begge dele. Og, og det, de er et udtryk for, er jo også noget større, og, og egentlig ret interessant. Altså nemlig den her voksende gruppe af kongelige, som ikke længere er med i kongehusenes inderkredse, og som ikke længere får ap apanage. Hvad skal de gøre ved sig selv, hvis de vil opretholde en livsstil, som er nogenlunde sådan på kongeligt niveau? Og det er jo det, Meghan og Harry gør. Altså, de lever jo stadigvæk af at være kongelige, fordi den eneste grund til, at nogen interesserer sig for dem. Øh, og det, de så tjener penge på, er jo dybest set at udlevere øh, deres fortid og Harrys familie, og gøre sig interessante på den måde. Så jeg tror, det problem, vi ser her, altså i forhold til Meghan og Harry, det kommer vi til at udfolde, se udfolde sig i en række europæiske kongehus i fremtiden. Den her gruppe af restkongelige, hvad skal de leve af? Og vil mange eller flere vælge den model, som Meghan og Harry har valgt, nemlig at fortsætte med at lucre på deres kongelige titler, selvom de på andre områder er afsondret fra kongehuset? Der kan blive skabt nogle utrolig giftige konflikter øh, på det her grundlag. Så selvom ja. vi står nu og kigger lidt måbende på dem, så kan det sagtens være, at de kun er first movers i en større udvikling, som kommer til at udfolde sig de kommende år, jo flere kongelige, der kommer til at gå rundt uden at få lommepækken af staten. Ja. Man kan sige, uden sammenligning overhovedet, så har man jo haft øh, altså, øh, lidt af den samme diskussion med prins Joachim herhjemme i forhold til, at, om der er ikke er så meget... Og lave for ham mere, men han har jo så taget sig et, et rigtigt arbejde, om man vil ikke. Og så er der jo så selvfølgelig hele diskussionen, men, men det har man jo ikke ligesom fornemmelsen af, hverken Megan eller Harry har tænkt sig at gøre. Altså de, deres arbejde er, som du siger, at fortælle om deres kongelige tilværelse og tjene yeah. penge på den, ikke? Jo, og, og, og man kan også sige, at kampen mellem Harry og Kongehuset bliver mere og mere forbitret, øh, og nu har han lige tabt et, øh, et forsøg på at kunne hyre. Britisk politi til at passe på sig og familien, når han er i Storbritannien, øh, simpelthen fordi det ikke er tilladt at lege øh, bevæbnet vagter i Storbritannien, sådan som det er i USA. Og den sag har han tabt, så, så det bliver også mere og mere kompliceret. Altså, hvordan skal de næsten kunne besøge øh, Storbritannien øh, uden den beskyttelse, som de ønsker sig? Så man kan sige, altså, den her kamp er endt øh, med at være ekstremt brutal, Både fordi Meghan og Harry er gået til værk, som de er. Men jeg synes, man skylder at sige at på den anden side... Så har det britiske kongehus, først dronningen, og nu Charles, måske heller ikke håndteret det helt med den lempe, som de kunne have gjort. Man kunne jo måske godt have forestillet sig en konstellation, hvis det var blevet taget på et tidligere tidspunkt, hvor det kunne have fungeret. Ja. Altså, hvor de kunne have haft nogle opgaver for kongehuset, og til gengæld have haft en vis beskyttelse. Men her er det endt i det her meget hårde brud, og det vi ser udfolde sig nu, er jo konsekvenserne af det. Og det klæder altså bare ingen... Jeg synes hverken det klæder det britiske kongehus, at man skal have... Øh, kongens anden søn gående ubeskyttet øh, rundt i Storbritannien. Jeg synes bestemt heller ikke det klæder Meghan og Harry at øh, udfolde sig på den måde, som de gør, øh, både i, i forhold til deres sådan generelle øh, forsøg på at finde ud af, om de vil være kendt eller ej, men jo også i forhold til Harrys øh, familie. Ja. Så jeg synes, situationen dybest set bliver mere og mere ulykkelig. Ja. der er også onde tunger, øh, på internettet, der, der har ligesom har ment, at øh, den her sag i New York har en sammenhæng med retssagen, fordi at Harry og, Meg, og Meghan så vil vise, altså, at de har brug for beskyttelsen. Det er nok øh, noget, der hører til mere ude i spekulationsenden. Men, øh, men det har ligesom også været der. Og noget, jeg også synes er interessant, fordi du siger selv, på i New York, der er altså mange, der ligesom siger, at vi har vigtige ting at gå op i. Der sker vildere ting i den her by. Alligevel er det jo også endt med, at man sagde, øh, borgmesteren, Adams, mm. er gået ind i og kommenteret. Øh, og han var faktisk ude og ligesom også sige, at jeg finder det svært at tro på, at, øh, at det her det kunne tage øh, to timer. Øh, men han siger jo så også, at den her paparazzi-kultur det skal vi også have, altså det er, ikke, det er ikke sundt for os, at vi har den paparazzikultur. Og er der ikke nogen, altså nu har vi snakket meget om dem, der er imod Meghan og Harry, og dem, der ligesom øh, får pustet til deres, øh, deres øh, galle af sådan en sag, men er der, ikke også en, er der ikke en fløj, der vil kunne se på det og sige, det, altså vi skal ikke bare finde at det, Sarah Jessica Parker og Taylor Swift og alle de andre, der bare lever med det, det kan godt være, at de har gjort det, men det, det skal vi ikke. Altså, vi skal også kunne diskutere det. Vi skal også kunne diskutere, hvordan vi behandler kendte mennesker. Så det er godt, I gør det. Er, er der ikke også den fløj i USA? Jo, altså det er der bestemt, det, altså må, i kendismiljøet må man gå ud fra i hvert fald, at, at, at det er noget, der bliver diskuteret, men hvis man kigger sådan aldersmæssigt på det i forhold til Meghan og Harry, så har de en vis opbakning blandt yngre amerikanere, altså folk som dybest set kongehuset er noget pjat, og de hilser Meghan Harris Harrys øh, sådan kamp velkommen, øh, og synes, at, at det er dejligt, at der er nogen, der sådan har set lyset, og nu vil have afskaffet det der øh, åndsforsnåskede, forstenede, gamle, øh, institutionelle monarki, så, der er nogen, der holder med Meghan og Harry i den her kamp, men problemet for Meghan og Harry er bare, at der er færre af dem, end der var engang. Altså, de er... Øh ikke bare i Storbritannien, men også i USA, og sådan globalt set, de er bare ikke særlig populære. Øh, den, det det at, at lægge afstand til sin egen familie på den måde, som Harry har gjort, det tror jeg rører noget dybt i mange mennesker, øh, som forestiller sig, hvordan sådanne her ville udfolde sig, hvis det var deres egen familie. Øh, og uanset om Harry er blevet dårligt behandlet, så tror jeg mange sidder tilbage med følelsen af, havde han virkelig behøvet at fortælle det, og fortælle det i nogle detaljer, der er så ydmygende for kongefamilien, som det er med at være. Så jeg tror lige præcis, sådan i, i, i forhold til sympati, de skal jo nok få noget at leve af, og de skal nok komme ud og, og være idealister, og repræsentere repræsenterer øh, den gode sag, som de jo gerne vil, Meghan og Harry, men jeg tror aldrig, de kommer til at få sådan en bred folkelig opbakning, øh, som de ellers jo havde haft potentiale til at få, og som jeg er sikker på, at de sagtens kunne have fået, hvis de var blevet i kongehuset, altså hvis der havde været en eller anden form for samarbejde mellem dem og kongehuset fortsat. Men med den, altså, det er jo det, der er så åndssvagt. Altså, Meghan Harry har tydeligvis brug for deres kongelige titler, og dermed også for kongehuset. Og kongehuset, det britiske kongehus havde faktisk også brug for dem, det problem, det britiske kongehus står med i dag, er jo netop, at de har svært ved at, at, at fastholde interessen blandt mm. yngre briter. Her kunne et par som Meghan og Harry, et multikulturelt par øh, med power og, og modernitet, her kunne de faktisk have gjort en kæmpe forskel. Men alt det, det vand under broen, det er ganske enkelt for sent nu. Øh, og, og jeg synes, begge parter har været dårlige til at, at læse den her situation øh, og finde ud af, hvor, hvor pokker man skulle øh, lande henne. Ja. Ja, når man ser øh, et af de officielle billeder fra kroningen, hvor øh, Camilla og Charles har samlet familien om sig, der er det jo også William og Kate, der er, der er de eneste faktisk, personer under 60 ikke? Altså på, på det billede. Der er, det er blevet et, et meget gammelt kongehus, fordi man har måttet tage prinsess Anne og, ja. og Charles' søskende tættere på, ikke? i mangel på bedre. Netop. Og, og, og, og reelt er det jo nu øh, dybest set Kate, der holder... Øh, sammen på kongehuset, også popularitetsmæssigt. William er også relativt populær, men, men det par er alt, hvad de har øh, at sætte deres penge på. Øh, det er simpelthen øh, deres store held, at William har giftet sig med en kvinde, som gider, altså rent udsagt, som, som underkaster sig øh, den øh, sådan formel, der er i det britiske kongehus for, hvordan man er en prinsesse, øh, og som har formået at skabe en meget bred folkelig opbakning bag sig selv og sin familie, og det skal de være meget taknemmelige for, fordi de har ikke mange skud i bøssen tilbage, og når man kigger på, altså, hvem det er, der repræsenterer dem, for det første er det ikke særlig mange af dem. Princess Anne, som jeg jo er i 70'erne Charles' søster, jeg tror da godt, hun kunne tænke sig måske ikke at skulle piske rundt til tusind arrangementer om Gå lidt dagen. på pension snart. Men, men det gør hun jo, ja. hun er jo virkelig en arbejdshæst af guds nåde, og det er jo sådan en nød, man har været nødt til at trække nogle medlemmer ind for simpelthen at kunne repræsentere bredt nok i det kæmpe land, som Storbritannien nu er. Ja, og, og den her sag er jo nok ikke helt slut endnu, fordi der, hvor den, hvor den står, er, at øh, nu har der været al den her kritik, og, og så sent som i dag er der så kommet en ny udtalelse fra, fra Meghan og Harry, fra deres talsperson Ashley Hansen. Øh, hun siger til Page 6, med al respekt i betragtning af hertugens familiehistorie, skal man på ingen måde tro på, at der taler om et pr -stund. Så der skyder de ligesom tilbage på, på, på noget af den kritik, der har været. Ikke? Og, øh, og det er jo nok sådan, jeg forestiller mig, det bliver ved, indtil den sag så, ligesom med de andre sager, dør lidt ud, og så kommer der lidt ro på igen. Men, men sådan overordnet set, hvis vi skal til runde den af, øh, det. Hvad, øh, hvad tror du, den her sag kommer til at, at betyde for deres image i USA fremadrettet? Jamen, altså, jeg tror, det kommer til at øh, give dem sådan en, et lidt latterligt skær øh, på nogle måder. Altså, jeg tror, mange amerikanere vil se dem anderledes, Øh, og, og, og altså den der whiner-effekt, altså den der <laughs> øh, sådan af, at så de er sådan et par klunkere, der bare går og venter på noget nyt, de kan begynde at jamre sig over, den har bit sig fast, og den kommer til at fortsætte. Og der er ingen tvivl om, at, at det, de bliver nødt til at gøre, er jo også at gå ud og være noget andet. Altså også gå ud og vise, at de gør gavn, og de gør nytte, og øh, producerer noget, der på en eller anden måde gør en forskel for nogen. Øh, det er jo det, de mangler, hver eneste gang, vi hører noget til dem, så er det fordi, at der er noget galt, og fordi ja. der er nogen, der skal øh, klages over, øh, og nogen der har været dumme ved dem. Og, og, og det kan du simpelthen ikke bygge et offentligt omdømme på, og du kan slet ikke bygge en karriere på det. Så der er altså brug for, at de simpelthen kommer i arbejdståret og kommer i gang med at, at bedrive et eller andet, som, som folk kan se en, en dybere mening med. Øh, og som ikke handler om, at de sidder og enten sviner øh, Harrys familie til eller for den sags skyld sviner medierne til. Det punkt øh, har vi ligesom været igennem nu. Jamen, øh, on that note, Birgitte, så skal vi til at runde af for i dag. Øh, tak, fordi du ville være med her i programmet og sætte lidt ord på den her øh, lidt spektakulære sag. Og, øh, og tak til jer derude, fordi I lyttede med. Som altid er I velkomne i øh, min indbakke på øh, fima eller I kan skrive til mig på Instagram, hvor jeg hedder fire Vest. Tak, fordi I lyttede med, og vi lyttes ved igen i næste uge. Thank <laughs> you.